La meva convocatòria, que vam efectuar mitjançant de comunicació i també convocatòria pública, per tant, oberta eh, a públic, perquè avui us volem presentar el que és la, la proposta que fa el govern municipal, el govern de, de l'Ajuntament, eh, proposta o projecte de pressupost per a l'any 2018. És una proposta que hem redactat des del govern municipal i que eh, iniciarem doncs, ronda de, de converses amb la resta de grups municipals que conformen el plenari de l'Ajuntament amb la mà estesa a tots els grups municipals per arribar a un acord que permeti aprovarlo aquest pressupost, aprovar-lo l'abans possible. Eh, aquests són uns contes que, com veureu tot seguit, que us presentarem específicament què, què conté aquest projecte de, de pressupost, són uns contes en què, bàsicament, es persegueix un triple objectiu. Primer, prioritzar la qualitat urbana de la ciutat. És fonamental i estratègic pel futur de Figueres. Considerem seguir avançant, com venim fent en els darrers anys, cap a un model més ordenat, més amable i més posat al dia de l'espai públic. No podem continuar un any més sense canviar el servei de, de recollida d'escombraries i de neteja de tot l'espai públic de la ciutat. Hem de seguir millorant també la trama urbana, els carrers que venim arreglant en gran nombre, però encara en falten molts en aquesta ciutat, i hem de construir aquells equipaments que també són dèficits de, de ciutat des de fa uns anys. L'atenció a les persones, el segon objectiu, el segon gran objectiu que perseguim. Vam iniciar l'any passat un impuls important de tota l'àrea d'educació, també l'àrea d'esports i l'àrea d'atenció a la gent gran. i Per tant, seguirem en aquesta línia, prioritzant educació i esports com elements fonamentals o factors fonamentals de cohesió present i de futura a Figueres. Tercer objectiu que perseguim amb aquest pressupost, seguir garantint l'estabilitat econòmica del pressupost de l'Ajuntament, de la pròpia isenda municipal. Aquests són els pressupostos de contenció. Veureu les xifres i veureu que es redueix eh, tant el pressupost d'ingressos com el pressupost de despesa. Són uns pressupostos de contenció. Necessitem buscar o seguir mantenint l'equilibri pressupostari de l'Ajuntament entre ingressos i despeses. Tenim uns bons indicadors, tenim un bon nivell d'endeutament, estem al 43%, eh? fa 5 anys heu del 100%, però hi han indicadors d'ingressos corrents i, per tant, eh, menors, per tant, és necessari ajustar en aquest sentit la despesa. Anem a xifres uh, concretes. Uh, us passo en aquesta primera diapositiva. Quin és l'import total, que després us desglossarem, del pressupost o del projecte de pressupost que el Govern de la ciutat presenta per l'any 2018? Import total, doncs, estarà subjecte a aquelles variacions que s'hagin d'incorporar a la finalitat de buscar consens amb tots i cadascun dels grups municipals que, que conformen el plenari i que vulguin, doncs, col·laborar eh, o participar en aquesta aprovació del, del pressupost. Anem a una xifra total de 5 de56 56 milions eh, d'euros aproximadament. És una reducció d'ingrés i de despesa d'un 6%. Aquest és un descens d'ingreos i de despeses que ja estava previst, perquè, com sabeu, entre 2014 i 2017 es va procedir a aplicar una regularització de l'IBI que va comportar cobrar uns, uns endarreriments eh, de, de la revisió cadastral que, que va haver-hi l'any 2013. Doncs, ens va permetre, entre 2014 i 2017, cobrar endarreriments doncs, que duren 4 anys i que, per tant, s'han acabat. Per tant, aquesta és una, una disminució d'ingressos prevista. Uh, i que necessitem doncs, adaptar els ingressos a la baixa en el, en el pressupost de, de l'Ajuntament. A partir del, del 2018, aquests ingressos que de, derivats d'enderrediments ja no seran i per tant cal adaptar els comptes a aquesta realitat. A més, també fem una previsió de prudència de cara al 2019, de manera que, com sabeu en el plenari interior, per part d'alguns grups de l'oposició es va eh, produir doncs, una aprovació inicial d'ordenances fiscal que s'aplicarien el 2019 amb una reducció de l'IVI d'un 5% i per tant aquesta previsió, segons criteris d'intervenció, s'ha de tenir en compte ja en el 2018 de manera que no s'incorporin despeses que haurien de deixar-se de fer en l'exercici de 2019 derivada d'aquesta reducció d'ingressos d'un 5% de, de l'IBI. Estem parlant d'uns 800.000 euros menys eh, d'ingressos, per tant, no és una reducció que s'apliqui automàticament al 2018, però sí que ens limita la possibilitat de, de creixement del pressupost de l'Ajuntament, ja que no eh, és prudent incorporar ingressos en el 2018 o fer despesa en base a aquests ingressos en el 2018 en base a, a uns ingressos que ja no tindrem l'any 2019. Per tant, com a criteri de prudència també ho preveiem. Anem doncs, en concret a veure quines són les apostes d'aquest pressupost de 2018 que plantejarà el govern, als grups municipals i també doncs, en, en audiència pública a tota la ciutadania. Cal veure l'evolució del pressupost del 2011 al 2018. Eh? Portem ja eh, 10 anys de, de govern municipal de, de Convergència i Unió i actualment PDeCAT. I eh, podem parlar en concret, doncs, des de par en aquest cas doncs, de la meva incorporació en el govern de, de la ciutat, com a tenem d'encalde com a alcalde després i també de la gran majoria eh, del, dels regidors doncs, que, eh, que m'acompanyeu, en aquest sentit, perquè es veixin ens doncs, aquesta evolució del pressupost municipal derivat de la nostra gestió econòmica. Passem d'un 2011, amb uns ingressos molt i molt elevats que van veure el 2012, que no s'havien realitzat, baixant a la xifra més mínima d'ingressos que ha experimentat el, proces, el, el pressupost municipal, 47 milions, per arribar a 45 milions al 2013. Estem parlant en un context de crisi econòmica molt i molt fort, amb una recessió molt important, que ens va fer baixar la xifra de 45 milions. A partir d'aquí, la, la gestió... Una bona gestió econòmica ha permès anar incrementant els ingressos a 48 milions el 2014, a 55 milions el 2015, a tornar a regularitzar a 53 milions el 2016 i pujar molt el 2017 derivat d'aquestes doncs, regularitzacions, aquestes, aquests endarreriments d'IVI que ens van permetre doncs, pujar, així com a la vegada fer un préstec a llarg termini per inversions, el més important que hem fet en 8 anys, eh, que ens va permetre arribar a la xifra de quasi 60 milions d'euros, a 59 milions 762 mil. Repeteixo, tant per ingressos d'IVI, eh, aquests, aquests endarreriments, com per un préstec a llarg termini d'inversions que va arribar pràcticament als, als 6 milions d'euros hem fet per al 2018? Doncs ajustar el pressupost a la realitat dels ingressos, 56.176.983 euros, eh? en aquest sentit, doncs, eh, de derivat d'aquesta de baixada de la recaptació d'IVI que provocarà el no cobrant de regiments, a la vegada que la nova normativa sobre l'impost de transmissions, eh, de, de, el, el que en diguem plus-values, eh, l'impost d'increment de valor de terrenys de la naturesa urbana, doncs, a la vegada doncs, aquest, aquesta nova normativa eh, se'ns ha calculat per part d'intervenció que pot suposar una disminució d'ingressos de 700.000 euros. Per tant, eh, aquestes regularitzacions a la baixa fa que experimentem gran eh, una disminució d'ingressos, a la vegada doncs que farem un préstec menor d'inversions més ajustat que ens porta a la reducció de la xifra de 3 milions i mig pràcticament d'euros d'aquest pressupost municipal. Um, a partir d'aquí aquí us explico el perquè d'aquest descen de, de, de la previsió d'ingressos. També expliquem el que us he que per criteris de prudència eh, es preveu eh, aquesta rebaixa del 5% per a l'exercici del 2019 en uns 800.000 euros. Aquí faig una estimació eh, bueno, una descripció del que ha estat la recaptació de l'IBI fins al 2017 eh, i l'escenari que es planteja en un futur per al 2018 i eh, la previsió, si s'arriba a aprovar definitivament doncs, aquesta rebaixa de l'IBI per al 2019, eh, en què passem de 16.860.000 euros de recaptació d'IBI al 2016 a 15.973.000 el 2017 eh, i que, per tant, ho mantindríem per al 2018. Podem passar doncs a 15.174.000 euros per al 2019 si s'aprova aquestes ordenances fiscals per al 2019. Teniu també encara més descripció de, de l'evolució que han tingut els ingressos i les despeses de l'Ajuntament entre 2011 i 2018. Aquest dossier se ha fet arribar, eh? per tant eh, entenc que, que podreu analitzar-lo amb, amb més tranquil·litat. L'evolució de l'endeutament, eh, el deute viu, el, els crèdits que tenim pendent de, de tornar, que tenim una molt bona situació econòmica, tenim un 43%, cosa que ens permetria fer préstecs a llarg termini. No obstant, eh, aquest creixement tampoc és il·limitat, ja que aquests préstecs s'han de tornar i, per tant, les, les despeses d'amortització i d'interessos van a, a despesa corrent. Per tant, el fet de tenir menys ingressos corrents també ens limita la possibilitat d'endeutament. És a dir, per percentatge d'endeutament podríem créixer molt en préstecs, però com que s'han de tornar i aquestes amortitzacions van en el pressupost de despeses corrents, així com els interessos, doncs, eh, la possibilitat de retorn en pressupost corrent fa que també se'ns acoti la possibilitat de, de, fer, de fer préstec. Pressupost municipal de, de 2018, on tenem grans trets? Aquí veiem amb què gastem. Un 16% del pressupost d'aquests 56 milions d'escaig són despeses de funcionament estructurals de l'Ajuntament. Un 37% són serveis a les persones o serveis als ciutadans i un 47% són serveis urbans. a eh? Grans trets, molt, molt, molt, molt grans trets. Però eh, pensem que simplificar doncs, és la manera eh, més fàcil de de donar una primera informació sense perjudici doncs, que després es puguin analitzar de manera més, més detallada. Aquí tenim una comparativa de què puja i què baixa, què augmenta i què disminueix respecte al pressupost de 2017. El que està en verd és el 2018 i el que està en gris és el 2017. Aquesta disminució d'ingressos que ens ha fet ajustar les despeses en menys 3,5 milions o menys 3,6 milions, on n'ha repercutit, eh, d'acord amb, amb la nostra proposta? Doncs pugem una mica al capítol 1, capítol de personal, perquè les, les necessitats de personal, eh, venim explicant les necessitats de personal a totes les àrees de l'Ajuntament, però específicament en aquells serveis d'atenció social. Eh, enfocaríem cinc places en l'àrea de, de serveis socials, també Guàrdia Urbana... Venim, eh, tenim necessitats i demandes per part de tota la ciutadania i també serveis urbans eh, en aquest sentit. Per tant, pujaria una mica el capítol 1, puja una mica el capítol 2, que el capítol 2 és el que aguanta l'increment derivat de la, de la nova contracta de la recollida d'escombraries de, i d'enllumenat i, de, i de jardineria així com també aguanta tots els contractes de serveis eh, que fan funcionar la, la ciutat per tant no és possible de cap manera disminuir-lo perquè són contractes de manteniment i de serveis que tenim concertats per al funcionament ordinari mínim de, de la ciutat, així com s'ha d'absorbir també en aquest capítol el que seria els augments derivats de la nova contracta de recollida d'escombraries que plantegem un increment d'un milió d'oscents respecte al servei que en tenim actualment. I una part, eh, a partir del, del setembre de l'any 2018, doncs estimem que s'hauria ja de d'entrar en, eh, en funcionament aquest nou servei, per tant, en els mesos de setembre a desembre comprenent ja part d'aquest augment. També tenim una nova contracta de neteja del que són els edificis municipals, tant l'Ajuntament pròpiament com són tots els equipaments culturals, els equipaments esportius, Eh, un, hem d'actualitzar el servei de neteja incorporar-hi tots els nous edificis que s'han anat eh, obrint al públic en els últims anys estem parlant de Caputxins, es, estem parlant de Casemportat també hi ha moltes demandes per part de les escoles de millorar aquesta neteja per tant licitem una nova contracta de neteja d'equipaments que també puja també augmenta respecte a l'import que hi ha hagut fins ara perquè les, les necessitats que se'ns venen eh, demanant i són, i són i són ben reals. Baixa el capítol 3 a 3 que són despeses financeres perquè farem un préstec d'inversions menor que el de l'any passat i per tant també els interessos o les despeses financeres seran menors. Transferències corrents, baixem una mica també, són aquelles transferències entitats, eh? baixem, aquest capítol el que permet el, el no tenir contractes. Uh, concertats en aquest sentit, sí que és el que permet doncs, una, una necessària i obligada disminució a la, a la baixa. Preveiem 250.000 euros de fons de contingència que podrem fer servir durant l'any per aquelles necessitats que sorgeixin. Les inversions eh, en, en, en presentem i seguidament us les explicarem, però són inversions amb un import menor respecte al 2017. Si vàrem arribar a 7.508.632 euros el 2017, aquest any plantegem arribar pràcticament als 5 milions d'euros d'inversions. 4.663.951 euros. Per tant, serien menors que l'any passat, sense deixar de fer el que considerem estratègic per a la ciutat transparències de, de capital ens incrementen, Això són les subvencions que rebem d'altres administracions per inversions eh, i aquest augment ve derivat doncs, que el gruix fort del, del Pla de Barris de Centre Històric, les subvencions de la Generalitat de, del Pla de Barris de Centre Històric, eh, que són aquests carrers, eh, aquest carrer ample, aquest carrer per al·lada, aquest carrer La Junquera, que entren en pressupost de, de 2018 perquè la va ser una era del 2017, doncs el gruix de les subvencions d'aquest Pla de Barris entre en aquest 2018 i aquí és aquest augment de la, de, del capítol 7. I el capítol 9 baixa, eh? baixa en quan a amortitzacions, perquè el fer un préstec a, a menor baixa una mica, sense per judici de que puguem fer finals de l'any 2018, com hem fet aquest 2017, una amortització més forta quan tanquem el 2017 i amb el romanem de tresoreria doncs, puguem amortitzar més, més, més capital. Això és a grans trets el pressupost que presentem, el projecte de pressupost que presentem. Dades principals d'aquest pressupost de, de 2018. Uh, en què gastem, bàsicament, en aquest, aquests 56 milions d'euros? Serveis urbans, hem repetit que el principal objectiu que tenim és la posada al dia de la qualitat urbana de Figueres, 21 milions d'euros. Serveis a les persones, 16 milions d'euros. I inversions, 4.600.000 euros. Eh, xifres rodones, eh? Apostes. Què augmenta? Aumenta la despesa en servei de neteja i recollida d'escombraries. De, eh, Puga un 6% respecte al cost actual. Inversions. Aquests 4.600.000 euros on van destinats doncs, un milió cent al pla de rehabilitació del centre històric aquests carrers aquests carrers eh, Ampla Paralada, la Jonquera la, la, la, la reforma de la plaça Escolxador també, eh, per tant pla de rehabilitació del centre històric s'emporta la partida més important d'inversions que considerem absolutament necessària i ens agradaria poder mantenir en anys veniders 700.000 euros amb asfaltatge de carrers i millora de, de voreres Fa més de 5 anys que venim apostant any a any en reformar aquests carrers i voleres de, de la ciutat. El llistat és, és llarg i, per tant, ho, ho seguirem incorporant amb la mesura de les possibilitats econòmiques. Renovació de l'enllumenat i de mobiliari urbà, 220.000 euros. També volem començar amb aquest canvi també de, de servei d'enllumenat a fer una primera inversió. I, com a novetat, doncs, Iniciar el Pla de Rehabilitació de l'Eix Sant Pau-Centre. Què volem dir quan diguem Eix Sant Pau-Centre, Pla de Rehabilitació? Doncs de la mateixa manera que s'ha fet amb el Pla de Rehabilitació de Centre Històric a banda eh, nord-est de la ciutat, des de eh, Plaça Patates fins a Parc de les Aigües, Plaça Escolxador, doncs apostem o seguim apostant per la, la rehabilitació del Centre Històric com a estratègia de, de futur i en aquest sentit de la mateixa manera que començarem amb la, aquest any eh, 2018 la reforma del, de tot el carrer Col·legi Sant Llàtzer, volem marcar un nou àmbit de, de pla de barris, però aquesta vegada en pressupost estrictament municipal, perquè no hi ha noves convocatòries de, de plans de barris de la, de la Generalitat. Volem iniciar aquest pla de barris de l'eix Sant Pau-Centre, que aniria entre carrer González de Soto, eh, carrer Sant Pau, avinguda Salvador Dalí... I, i Ramla. Eh? Estem parlant, doncs, de carrers eh, Vilafant, Sant Josep, eh, Sant Vicenç, Carreres, eh, Col·legi, eh, Sant Esteve, Olot, eh, La Rosa... Eh? Tots tenim al cap perfectament quin és aquest eix. Què obrim? Obrim línies de subvenció per import total de 400.000 euros perquè els particulars eh, s'engresquins s'animin, els particulars s'animin a rehabilitar les seves finques, rehabilitació de façanes, rehabilitació de cobertes, mesures d'eficiència energètica, tancaments, ascensors eh, i obertura de comerços en aquest àmbit. Eh, per tant, obrim un nou pla de barris a la ciutat amb finançament estrictament municipal amb aquesta xifra de 400.000 euros que irà junt amb la remodelació del carrer col·legi que ja anava en pressupost de l'any 2017 i que té una partida important en el pressupost de, de l'any 2017. Per tant, Comencem un nou, un nou pla que esperem que en el termini de quatre anys doncs, pugui haver transformat tot aquest, eh, tot aquest àmbit de, de centre històric a la banda dreta de, de la Rambla eh, i que contribueixi a una millora substancial de la qualitat urbana i també de la dinamització econòmica i comercial doncs, en, a, en tota aquesta zona. 500.000 euros pel nou pavelló esportiu que aquest any 2018 sí que licitarem eh? vaig explicar-ho en el ple de l'altre dia, estem en redacció de, de projecte que ens serà entregat en aquest eh, 2000 al febrer més o menys eh? i després de la supervisió de projecte aniriem per la licitació de l'obra i preveiem una primera partida de 500.000 euros museïtzació casa natal Salvador Dalí 750.000 euros, aquests 150.000 euros permetran assolir una bona part de la primera fase. Vam desglossar el projecte d'aquesta museïtzació, d'aquesta reforma de la, de la Casa Natal, amb, amb una fase primera que puja a 1.300.000 euros i que faríem entre 2018 i 2019. 750.000 euros d'obra, en aquest sentit, que venen finançades per tres bandes. per 250.000 euros per la part de l'Estat, 250.000 euros per la Diputació de Girona, a través del Patronat de Turisme, i 250.000 euros de fons propis municipals. Eh? Aquesta és la partida, la suma de 750.000 euros que eh, arrencaria amb força aquesta reforma i, obertura, i, i pròxima obertura en els anys veniders de la, de la, de la Casa Natal de Salvador Dalí com a eix important doncs, de dinamització turística i també econòmica, per tant, d'aquesta ciutat. 220.000 euros, eh? el pressupost del Museu de l'Empordà puja una mica respecte als pressupostos anteriors, és una aposta que fem, hem incorporat un nou una nova direcció i un nou projecte, per tant entenem que aquí ha de ser... Eh... Aquest és l'objectiu en quant a dinamització cultural d'aquest museu. I 150.000 euros de subvenció o de, de col·laboració a la, la rehabilitació de la, la, la recuperació i obertura del cinema les Vegues en el plenari de la setmana passada i posàvem 200.000 euros incorporaríem incorporaríem doncs, en pressupost de, de 2.850.000 euros més per assolir aquesta xifra de subvenció que voldríem col·laborar amb, amb l'obertura d'aquest cine que ajudaria tant a la promoció cultural de la ciutat com a la dinamització de tot un entorn urbà, d'aquella zona eh, de plaça, entre plaça de Muntaner, tot el carrer Sant Pau, eh, tota la, la, la banda dreta de, de la Rambla. Bé, de manera molt, molt esquemàtica, eh, però entenem que ha de ser així, us presentem aquestes xifres que volen aconseguir aquests objectius. Equilibri pressupostari entre ingressos i despeses Millora de la neteja recollida d'escombraries, concebrem vital aquest 2018. Millora de carrers i voreres, venim fent-ho des, de, des, des de fa, eh, pràcticament eh, des del 2012, arrencar amb força i no pararem fins que tinguem tots els carrers de, de la ciutat al dia. Renovació de l'allumenat públic, immobiliari urbà i aquesta nova línia de subvencions o ajuts per rehabilitació d'immobles a tot l'eix de Sant Pau-Centra. Inici de la construcció de, del nou pavelló poliesportiu de l'Oliva Gran, inici de la reforma i la, la museïtzació de la casa natal de, de Salvador Dalí, un nou impuls al Museu de l'Empordà, la recuperació de l'antic cinema Les Vegues al carrer Sant Pau i també, encara que no tingui reflexe pressupostari perquè és una associació però eh, com a projecte important aquest, aquest any 2018 voldríem avançar-vos doncs, l'estratègia eh, jurídica i econòmica per desencallar finalment aquestes obres del casino menestral i poder doncs, l'any 2019 obrir d'una vegada ja reformat aquest cassino menestral i poder seguir, tornar a fer l'activitat d'aquesta associació en l'edifici de, del, del carrer Ample. Val? Per tant, us hem presentat el que com a govern de, de la ciutat ens agradaria que fos el pressupost de l'exercici 2018. Iniciem converses amb tots els grups municipals. Bé? Eh? Tenim la mà a parlar de tot dins de les limitacions o el marge que pot quedar eh, en aquest pressupost de despesa, sobretot despesa corrent, que ve molt, molt, molt acotada doncs, en aquests ingressos que han anat a la baixa per aquest any 2018. No obstant, eh, i posarem tot l'interès i totes les ganes en aconseguir un acord per l'aprovació d'aquest eh, pressupost, sempre i quan no es posi risc els objectius de priorització de la qualitat urbana i d'atenció a les persones, així com seguir garantint l'estabilitat pressupostària i, i, i econòmica de, de l'Ajuntament. Tothom sap eh, que som un equip de govern format per 5 per, per persones, eh, que hi posem moltes ganes, moltes hores, molta dedicació, però som cinc i per tant a l'hora de tirar endavant projectes de ciutat fa falta la voluntat dels 21 regidors que hi ha al plenari de, de l'Ajuntament i que per tant a causa d'aquesta ritmeta política qualsevol acord ha de ser ampli i ha de ser generós. Sabem que no és fàcil, eh? l'aprovació del pressupost eh, va aconseguir un consens entre quatre forces polítiques, va ser molt dificultós, també cal reconèixer, però va ser un exemple de que es pot arribar a consensuar amb moltes forces polítiques doncs, el pressupost de, de la ciutat. Però eh, tenim eh, com a prioritat també com a necessitat pròpiament, la d'aprovar aquest pressupost per l'exercici de 2018 eh, a final d'any, a final d'aquest mes, bueno, mes de desembre següent, de manera que puguin entrar en vigor el mes de, de gener de l'exercici de 2018. Eh? Per tant, eh, en tenim com a prioritat també, i per això ho estem exposant avui, i estem explicant una mica el full de ruta que seguirem, per buscar, en primer lloc, el consent de tots els grups polítics municipals, però amb la mirada fixada a l'aprovació d'aquest pressupost aquest mes de desembre, de manera que pugui entrar en vigor el mes de gener. No podem ajornar el donar resposta a les necessitats de, de la ciutat. Hem de tenir plenament operatiu el pressupost el mes de, de gener. I aquí és on vull fer una crida a la responsabilitat de, de tots els grups de l'oposició perquè prioritzin eh, la, la ciutat eh, davant d'interessos o, o davant més, més de caràcter partidista o davant de tacticisme eh, polític, eh, que per altra banda doncs, eh, és lícit i és normal en els moments electorals que viurem en les pròximes eh, setmanes. Per tant, eh, demanem doncs que imperi aquesta voluntat d'entesa i impedir aquesta responsabilitat de tirar endavant el, el pressupost de, de la ciutat, de manera que Figueres pugui tenir un pressupost aprovat eh, a gener de, de 2018. En tot cas, també voldríem avançar que, si eh, després d'haver esgotat tots els esforços possibles a buscar el consens per l'aprovació d'aquest pressupost, de l'exercici de 2018, veiéssim que és impossible, eh? realment, doncs, eh, també a final d'aquest mes de desembre, presentaríem una qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del, del pressupost. Eh? Tenim com a prioritat número 1 que la ciutat no quedi torada, tenir pressupost al mes de gener, i per tant eh, esgotarem totes les possibilitats de negociació possible, però també eh, expliquem amb tota transparència que la nostra voluntat no és prorogar pressupostos eh, per part d'algun grup, grup municipal. S'ha parlat, en concret ho podem dir perquè ho ha fet obertament, eh, del PSC, parla d'una pròrroga de, de pressupostos. Nosaltres no deixarem asfixiar la ciutat de cap manera. Aquesta ciutat necessita un pressupost. Hem parlat de totes les necessitats que hi ha i projectes que tenim i, per tant, prioritzarem la governabilitat d'aquesta ciutat i el pressupost de 2018 eh, a, a, a l'estancament i a, a voler mantenir-se, sigui com sigui, el, el govern de la ciutat i, per tant, sense cap eh, tipus de, de, de por, eh, si no fos possible l'acord, presentaríem una qüestió de, de confiança vinculada a l'aprovació del pressupost, eh, de manera que pugui entrar en vigor un pressupost en aquesta ciutat al eh, mes de gener, amb tots aquests objectius, o bé, en aquells que vulgui aportar si es presenta doncs, una moció de censura, un candidat alternatiu amb un pressupost alternatiu eh, per eh, realment doncs, governar aquesta ciutat i tirar endavant la, la ciutat. Eh. Per tant, insisteixo, eh, voldria tornar a insistir, volem negociar, volem aprovar el, el pressupost amb el major consens possible, però amb la voluntat de no enrocar les negociacions ni perjudicar el conjunt de la ciutat. La qüestió de confiança és una eina que està prevista, que no ens fa cap por i que és útil realment per desencallar i per tirar endavant situacions d'estancament en, en la governabilitat de ciutats i per tant hem pogut demostrar aquest any 2017 que governem i que tirem endavant la ciutat i que realment ens veiem amb tota la capacitat i totes les ganes de fer-ho per l'any 2018 i també per l'any 2019 i, el, i els següents, però anem pas a pas. Per tant, tenim totes les ganes de, de tirar endavant un pressupost. I aquest pressupost ha de ser liderat, entenem, doncs, per al govern municipal que és el que està portant endavant la ciutat amb la col·laboració importantíssima de la resta de forces polítiques. Si això no fos possible, entenem que l'aïda més vàlida és aquesta qüestió de confiança eh, doncs, que ens permeti tirar endavant un pressupost i seguir governant la ciutat si es considera per part de la, de la resta de forces polítiques que som doncs, uh, l'equip de govern adequat per a aquesta ciutat eh? i, si no, doncs s'ha de presentar un, un projecte alternatiu. En aquest sentit, doncs voldríem, voldríem ser clars en aquest aspecte. Eh? Per tant, crec que hem sigut transparents explicant el, el full de ruta que portarem a terme des de... Avui mateix eh, eh, es comencen doncs, converses amb, amb grups municipals per aprovar aquest pressupost amb l'objectiu de portar-lo a plenari municipal en el, en el proper 14 de desembre, que és el dia que, ten, que tenim el ple ordinari del, del mes de, de desembre. Bé, no sé si teniu més preguntes després de tot el que us hem explicat, que és molt, eh? No us o No sé si algun, algun company de govern vol afegir alguna cosa. Alguna... Ho he explicat tot, eh? No us he deixat.